Живого ждали, як ждуть пророка люди, як спраглі ждуть води живої вічної. Уся Україна трепетно вбирала в душу твої пісні, твій скорбний плач і Єремії, в якому є не тільки сум, а й звуки сурми, поклик до боротьби. Воістину ти спиш, а серце твоє не спить, як сказано у пісні пісень. Воно ширяє соколом над рідним краєм, Дуже і невмируще, Входить у кожну хату, В душу, де стільки літ Уже не було просвітку, А лише пітьма неволі. Спи, батько, зерно, яке посіяв, Уже зійшло, Уже зелені є вруно, І будуть жнива. Передихнув, утер сльозу І додав уже півголосом. І тебе в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудем пом'янути незлим, тихим словом. За ним на дружки ступив смаглявий семінарист. Скажу від всіх слов'ян південних, батьку, тобі сердечне слово, почав він тихо. Знають тебе і в нас, бо пісня твоя все людська. Пісня твоя молитва за всіх знедолених а їх ще стільки батьку на цій землі. Розхвилювавшись, він перейшов на рідну сербську мову, І здалось нараз, що одізвалася стара напівзабута писемна Русь. Не все, що він сказав, доходило до слухачів. Та дух його промови збагнули всі. Кобзар пішов слов'янським світом. Став там своїм. За сербом слово взяв росіянин. Довго не міг почати. В'яв у руках кашкета, Дивився то на труну, то на людей. «Я сам русак, великорос», — Озвався хрипко. Виріс біля Смоленська. Не знаю добре мови, якою ви говорите. І все ж, коли мені читали вірші цього поета, Дріж пробігав по спині. В них усе велике, любов і гнів, страждання і радість, помисли, порив до волі. Воля його зоря і божество, тому й мені він рідний, тому і я слідом за вами назву його великим словом батько. Хай буде пухом батьку тобі земля, закінчив по-українському. Коли б тут був пан Леонард Совінський, що переклав на польську мову гайдамаків, то він сказав би ліпше, почав свою промову студент-поляк. Я ж тільки висловлю маленьку частку того, про що тут слід було б сказати. Ми, молоді поляки, тепер не ті, які були раніше. Ми врешті-решт збагнули, що нас і вас супроти шерсті гладить одна рука» що наші з вами свари велике зло. І в цьому нам допоміг поет Тарас Шевченко. Поезією усім життям він показав, як можна, шануючи народи інші, любити свій всім серцем. Ненавидів він те, що й ми ненавидимо, неволю, зло, пригнічення. Велика згода гноблених найкращим буде пам'ятником йому поету волі, та справедливості. Із Києва прибув загін жандармів на пещених, лискучих конях і став наводити самодержавно казенний лад. Процесія невдовзі рушила в свою сумну дорогу через веселу весняну повінь. Жайворонки звеніли в небі, тьохкав у верболозі над самим шляхом соловей. Мілка вода жовтіла цвітом лотаті, що припізнився. — Гарно! — зітхнув Петро. — Весною ж він збирався на Україну. Хату хотів поставити біля Дніпра. — А кажуть, йому того не дозволяли, жандармий цар! — озвався Федір. — Був же він два роки тому на Україні, то ледве вирвався у Петербург. — Пустили ж тіло, бо тут давно його душа. Тепер її ніхто не зможе вислати, заборонити. Так не кричи, бо люди онозираються, — сказав Петро. Нехай! Ми так мовчали довго, що хочеться порою крикнути на цілий світ. Шевченко, другий, це теж волання, поклик. Про це зійшла тим часом на ланцюговий великий міст. Хтось крикнув, — Гетьте, коней! — і молодь кинулися до дрожок із струною. Коней враз розпрягли, вручили вкупі зупряжу розгубленому візниці і взялися за голоблі. Василь, Петро та Федір впряглися теж, везли поволі, бережно, щасливі тим, що можуть виявити хоч так свою велику шану до кобзаря. — Хто знає, куди везти? — спитав Петро. Мовчав. Ніхто того не відав. Давайте прямо в університет, — сказав нарешті Федір, — у нашу церкву. — А пустять? Він же мертвий. Чого його боятися? Молебень он не дозволяли, коли помер. Позаду десь піднявся гул, крик, цокіт копит обміс порушуючи всі правила казенні і старі людські, промчала мимо похорону. Це хто ж такий? Жандарм або чиновник? Свиня. Чернігівський архімандрит, вніс ясність смаглявий серб-семінарист. Та ну, не може бути. Біжи слідом, запитай. хіба бая пес. Пророків не помічають найдовше ті, Кому за саном личить їх впізнавати першими? Похмуро мовив Федір. Чому? Помнять самі себе великими, Підтримав серб. Цей філарет, що так зневажив батька, Не вартий його мізинця. Вічна трагікомедія, Озвався знову Федір, В якій заблазнів Горді духовні пастирі. Стій! Зупинили біля воріт, Уже на шосе під кручею. Не велено впускати в місто. Варфоломій, що йшов весь час біля труни, Побіг уперед. — Це ж похорон! Оно труна! Звернувся він до Унтера. — открий криш, лахбаум, Богом тебе прошу! — Не велено! Похмуро буркнув Унтер. — Ми тільки он до церкви різдва христового. Отець Іосиф! Батюшка сказав, що треба дозвіл митрополита, озвався вже людськи унтер. — А може ми його згребем та вкинемо в Дніпру? — сказав студентам Федір, щоб страж почув. Назад узяв той рушницю на переваги. — Та що ви, що ви, хлопці! — став поперед студента Варфолоній. Прошу вас!